Příběh o velikém lese Kniha 398. 98 Vasišta pokračoval. Rámo, ať byl nebo je původ mysli jakýkoliv, člověk by měl neustále skrze vlastní úsilí vést mysl k osvobození. Čirá mysl je osvobozena od skrytých tužeb a proto dosahuje sebepoznání, poznání já. Poněvadž se celý vesmír nachází v mysli, jsou v mysli i představy omezení a osvobození. S tím je spojen i následující příběh, který ti budu vyprávět tak, jak jsem ho slyšel od samotného Brahmy. Poslouchej pozorně. Byl veliký les, tak rozlehlý, že si to lze jen stěží představit. V tomto lese žil pouze jeden člověk s tisíci rukama a tisíci nohama. Ten člověk nikdy nikde nenacházel klidu. V rukách držel hole, kterými sám sebe neustále tloukl. Aby se bytí uchránil, v panické hrůze začal utíkat pryč. Spadl do hluboké jámy a když se z ní s námahou vyškrábal, opět se začal tlouci holemi, a opět utíkal. Zaběhl do prostřed lesa, kde bylo křoví plné trnů. Když z něj vyběhl, znovu se byl a znovu utíkal. Přiběhl do banánového háje a třeba, že tady se nebylo čeho bát, stále ve strachu naříkal a úpěl a pak běžel pryč a byl sám sebe jako předtím. Všechno jsem pozoroval a silou své vůlej jsem ho na chvíli zadržel a zeptal se ho. Kdo jsi? Ale byl tak vystrašený, že mě považoval za nepřítele. Nahlas bědoval a pak se nahlas smál. Na to se začal zbavovat svého těla tak, že odhazoval jednu část za druhou. V zápětí jsem spatřil jiného člověka. Který stejně jako první běhal a tloukl se, naříkal a vědoval. Když se ho na chvíli zadržel, začal mi nadávat a opět utíkal pryč, silně připoután ke svému způsobu života. Potkal jsem několik takových lidí, někteří vyslechli má slova, opustili předchozí způsob života a došli o svícení jiní si mě nevšimli nebo mnou opovrhli, další odmítli vylézt z jámy nebo strnitého křoví. Takový je veliký les Rámo. Nikdo v něm nenachází klidu, ať už přijal jakýkoliv způsob života. I dnes to vidíš v tomto světě. I sám na sobě si viděl takový život v nevědomosti a iluzi. Když jsi byl mladý a nevědomý, nechápal si to.